פרק נ"ט למנצח אל תשחט לדוד נחתם בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תשגבני. הצילני מפועלי אוון ומאנשי דמים הושיעני. כי הנה ערבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי, אדוני. בלי עוון ירוצון ויכוננו, אורה לקראתי וראה. ועתה, אדוני אלוהים, צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תכון כל בוגדי אבן סלע. ישובו לערב, יהמוך כלב, ויסובבו עיר. הנה יביעון בפיהם, חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ועתה, אדוני, תשחק למו, תלעג לכל גויים. עוזו אליך אשמורה, כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני ושוררי. אל תהרגם, פן ישכחו עמי, הנעם ובכילך, והורידמו, מגיננו, אדוני. חטאת פימו, דבר שפתימו, וילכדו בגאונם. ומעלה ומכחש יספרו. כלי וחימה, כלי ואינמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ סלע. וישובו לערב, יהמוך כלב, ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא יסבעו וילינו. ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך. כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך, אזמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי.